Ahamagabetzea Euskal Bidea Liburua plazaratu dute gara media basketa eta eta Liburu hori, ahamagabetzearen ingurukoa, Inaki egania historialariak e, idatzi du. Inaki egania, gurek entzaitugu, egunon? Egunon. Bego, alde zaurretik, e, aipatu beharko nizuke, ba bueno, laguntza, laguntza izan du da laurtarako, e, kasetari batzuen laguntza, mm e eta garako kasetariena. Bai. Zuki zenpetzen duzu aipatko ditugu nor beste parte ideak ere. Hau, eh, Auzolan Auzolan egindako liburua. Ah, da. Eh, hasi aitzen gamera e, da liburu horrek edo liburu gene inguruko komunikazioak arteko polemika bat e, sortu duela, eh, e, publizitate bat irakarki bat e, zentsuratu duelako nola ulertzen duzu horrako erabaki bat? Bueno, bi urratzen mastitun hasiera batetan eh censuratuzuk esan dezun bezala, bertan bera eta ondoren handikan ordu batzutara antzeko antzeko iragarki bat eh adierazi zuen edo aukera bezala esaldi bat kentzen, esaldi horretan esaten zela esate baterako ba ba geldirik egondan prozesu bat eta E, bigarren kontu bat izan zitekeen, ba, ba, bueno, eta e, erakunde militarraren eh eh e, aipatzen dela ez. Eh bueno, esta nerekiko beintzat ez da lehenengo aldia, e, egun hauetan aipatu dudan e, bezala, ba, igaz esate baterako ba ukatu egin sidaten aparraren e, e, e, aurkeztu genuenean e, Donostian aurkestu genuenean, ba bueno, datu batzuk ba, e bagenitula, eta bere grupoa egon ziteke landetako eremu batean, ba aurreko bat eman genuen eta Donostiako udalakain zuzen ere baldintza batzuk jarri zitun. Eta hoietako bat e, ni mailan ez se ba, izan ditun ni gorabera batzuk, baina ez dituzte kasu honetan neregatik izan dala Eh, izan dala ukazioa, ez, eh, nikusten detor dagola atze-atzean egondeiteken funtsezko arazoa da kontakizunaren eh, ibilbidea eta orduan, ba, ematen duenez eh, liburu horretan azaltzen diren pasarte batzuk, ba, ez direla eh, gaur egungo Euskal Gobernuaren eh, bueno, badakigulako eitebeke zuzantzen duela Euskal Gobernuaren eh, kontakizunaren ibilbideko eh, zati batez eta beraiek e, ba bueno, o, hortan saiatu dira ba, oi hartzun gutxi izaten eta horregatik e, nire ustez ba, ukatu egin zutela e, liburu honen iragarkia da kontrako efektua izanen du? Bai, bai, bai, atzo jakin izan genuen txalapartaren bidez e, bosteunda berragoi tamar bat argitaletxek, mundu osoko argitaletxeak e, horren aurkako idatzi bat, e, ukazioaren edo debekuaren aurkako idatzi bat kaleratu indutela, eta sigur askin konbentzitutanago erabat, e, e, mundu osoan eta inkluso Espainian edo Frantzian jakin e, enteratu ez iren e, pertsona eta sektore eta argitaletxe askok, e, gaur egun e, debekoaren bidez ba, jakin izan dutela barmagabetzaren ba, liburu bat e, kalean dagoela. Mm -hmm. Piskabat interesak giten, beraz e, liburu ogen e, funtsari e, zu egan historialaria zirela, hori historialari lan bat da, plazaratzen duzuna ze ez augari izan dezake historialari lan batek gaiuntan? Bueno, izan daiteke ohitura bat, nolabait gauzak edo idazteko edo neurtzeko garaian, baina ez detuzte historia liburu badenik e, bueno, lehen eta behin, e, lehen gota behin e, Ba, bueno, oso gertu, oso gertu daudela eh, gertatutako, gertatutako kontuak, ez? Eta historiariok eh, zerbait astartzen degoenean perspektiba bat eh, behar dugu. Eta hontan, ba bistan da oraindik eh, gutxi pasa direla eta ez hori bakarri baizik eta oraindik nate batzuk eh, irikitak daudela, presuen nafera, eh, eta ba, bereziki presu nafera, baina beste beste em, Atea, batzuk irikiak daudela. Beraz, e, historia egiteko edo egidazteko manerak edo erak ba, oikoak dira, alde batetik, baina bestetik kan, e, falta zaigu perspektiba pixka bat. Ala ere, nik usten dut behin armagabetzearen e, adarra edo armagabetzearen e, gaia E, Bein bukatu eskero, ba, orain e, adartxo batzuk besterik ez direla galdituko, ba, ba, garaia zan e, nola egiteko irakurketa oso bat, e, gai eta ezbeintzat oso bat egiteko, eta horregatik e, kaleratu genun. Ez? Ideia gara egunkaritik e, sortu zan, e, itzegin zuen e, aldeza horretik, media behazkeko kasetariekin, baita ere etxelapartarri gitaletxekin, eta bueno, beraien... E, Berai, ekadoztu egin ondoren ba, eskaini iziaten liburuaren mm. e, egitea, ez. Mm. Ahma gabetzea, izanen da liburuaren eh, erdigunean, ahma gabetzea ipatzen dukarik eh, eh, apirileko egun hori gokuan dugu. Baina, behar bat, demoral luzeago bat hartzen du kondutan, eh, noiz asten da liburuat, noiz bukatzen da? Bo, liburuat asten da aiteko konferentzian bi e, amaik, ko urriaren 16an hor hor hasten da bueno hasten da fiska lenego aurre, aurre batzuk e, egon, egon dira egonen dira eliburuan Eta eta orduan, ba, amaitzen da, bueno, esan dezakegu amaitzen da lapiriaren 2000 eta amazazpiko apirien sortzian, baina badaude bereziki, ba Nor Norvegian, e, Oslon bertan, e, bakearen aldeko elkarte batzuk e, biltzen dira amazazpiko hudan. Horren berri, badaude beste kontu batzuk, azken kontuak dira igazko iraiak e, urriakoak. Beraz, 6 urteko ibilbidea aipatzen da. Eta ibilbidea horretan naiz eta kronologiko izan baina gora ber, urte gora goraberatzuak e, izan dira. Bereziki, ba, bueno, bi aldaketa nagusi egon direlako Espainiako gobernoan, e, alde batetik e, Zapatero e, presidentea izan zenetik e, gero Rajoy presidentera eta Frantzian ere, ba, bueno, daki bueno, dakigunez, e, Holanderen garaian e eh, aipatzen dira edo ibilbide gehiena ematen da Holande presidentearen garaian baina gero badakigu lehenengo ba, ministroa sana Manuel Balce que eh, horrek garrantzi handi izan zuen prozesu osoan Barne ministeritza zenean eta gero ba, bueno, ba, presidentearen nauta gaizateko dimititu egiten duenetik. En fin, hor, e, testu ingurua funntseskoa den toki edo garai guztietan hontan ba, ere testu ingurua garrantza handia du. Beraz 6 zazpiurte ematen du 6 zazpi urte horretan ba, gauzak erdi geldirik daudela, baina bai e, etaren barnean. Armagaraldearen protagonista ai eta baita testingu hiruetan bereziki estatu estatu bi estatuen gobernuetan aldaketa nabarmenak egoten dira. Ostiralan aurkeztuko dute Baiona, Armagabezia Euskal Bidea izeneko liburua. Iñaki Egaña, liburu horren egilea eta historialaria, aste azkenuntako gomitako izbegi. Dokumentu batzueren ikuste atera dituzun edo Hman dituzun. Zer aipatzen aldugu, oh, ba, liburuan eh, garantzia izan da eh, dokumentu horain arte ez ezagun batzu? Bai, bueno, lehenengo dokumentua esan gure atzoa 2008-koa da, -200, hain zuzen ere, eta eta Espainiako guernoaren arteko adostu... Zuten e, e, ibilbide horria haei puntu dira eta or arte horren ba, bueno, inguruan e, askoitzitza egin da idatzi da ere bai, baina dokumentu zehatza orain, or, orain arte, Ez, ez da, ez hau eman, eta liburu honetan azaltzen da dokumentoa, eta ez bakarrik dokumentoa, baizik eta dokumentoaren, e, dokumentoa izateko, dokumentu itxia izateko, ba, izan zituzten ez da baidak eta bai bi aldetan, eta haren barrenean, eta baita gobernuaren barrenean. Hori izan daiteke lehenengoa, E, gero jakin izan duguenez ba etako delegadordezkaritza e, noruega norvegian Oslon, 16 e, bat ilabete egon ziren hor e, espainiaren e, ordezkarien sai horrere dokumentu batzuk eh garaiko dokumentu batzuk ere aipatzen dira eta ba, bueno, gero ibilbideari buruz eh nikusten de dokumentu asko daude, eh orain ematen eh direnak zuzen. Eta hoietako ba sigiluarena eta inventarioarena, ez? Bereziki. Eta ondoren, ba, ba bueno, aldaketak, saiakerak e, e, bai Pariseko eta Madrileko gobernuei zuzendutako gutun irikiak, batzutan, beste batzuke itxiak, Vaticanorekin ere izandako harremanak. Eta eta ondoren, ba, bazken dokumentuak izan daitezke ba, ba bueno, ematen dutenean armagabetzea, alde guztietako e, eragileak, bai, e, Artean egon diren fundazioak, Bakeren aldeko fundazioak, bak, e, Frantziako gobernuarena, ETA-arena, eta abares. Nik usten dut, e, e, alde horretatik behintzat e, gauza barri asko azaltzen direla, eta horren atzean e, badago arrazoen nagusi bat. E, hain zuzen, e, armagabetzearen e, arrakasta, esan nahi dut e, ba, bueno, ba, behar bezala buruto egin zala, eta horrek e, ekarri du ba bueno nola gardentasuna eta orduan e, ba, bueno, kontatzeko grina, es e, gausak e, izan diren bezala. Ba Porrot e, izango balu, ba nikusten dut liburuaren ba e, 1000 erabatez berdinai izango litzake, baina e, arrakasta izan zuelako ba, orduan nikusten dut egon e, daitezke la Ibaru batzuk mm -hmm. eta dagoeneko... Egon badaude, kontatu ez direnak, e, goberatu behar ditu, gainera, ba, bos laupagoz prozesu judizialak irikiak daudela, eta orduan e, gauza batzuk sakuan ba, bueno, gelditu dira, ez dira azaldu, baina gauza gehienak e, liburuan daude. E, ara, beti olako ertakariak badirera, ikeda olako, olako prozesuak, Ara, bada, zati bat uh, publikokia gertzen dena, prentxan eta, eta ba, publikoki adieraztera maiten dena, eta gero bestetik uh, sukaldeko lanak, uh, zuki kertu duzuna, gibelean dena. Bada, aldea bertsio publikoa eta gibelean pasatu denaren artean, edo azkenan aski, aski zuzena izan da momentuko kontakizuna Bueno, ni gusten eta aski zuzena da, eske 8an e, apirilak 8 e, Baionako ekitaldia, baina 2, 3 aste, 4 aste, incluso 4 aste lena gorg, eh mugimendu izugarriak egon ziren. Eta horietako e, mugimendu hoien e, batzukin, batzuk e, ing e, mugimendu itxusiak, e, arriskutsuak E, iturri bakarra gehienetan izan dugu edo izan dute hortarako, eta azkenean ez naiz zauzartu hortan e, sakontzea. E, iturri bakarra nik usten dut iturri benetako iturria asala, baina gauza guzti hoietan, delikatuak direnez, bakontu hondiz ibili behar da. Eta hortuan, behar, ba, bueno, behar, gelditu, gelditu dira nik dut gainera, badatozen hilabetetan edo datozen urtean asaltuko direne kontuak. Ez dira funtseskoak, Azkenean, aipatu dudan bezala, ba, ba, armaga betzaren eguna, arrakastaren eguna izan zala. Baina, e, ba, bueno, ba, zaiakerak egon ziren, batzuk ezagunagoak, Espainiaren aldetikak, aldetikak beste batzuek ba, ezagunak ez direnak edo gutxiago, ez? Eta, bueno, bereziki, ba, jaurlaritzaren... E, eusko jorlaritzaren aldetikan. Bilera bategon zanarkauten, egun batzuk lehenago, e, gora berak egon ziren e, e, bai elkargoaren bai nafar gobernuaren eta eusko jorlaritzaren artean e, ez sakon batzuk ere egon ziren, ba, protago, nere txako pro, protagonismo zela medio. Baina, bueno, bai, gauza guztioiek agian ez dia behar bezala zabaldu, baina azken fineak dira ez dia kontakizun eh, nagusiaren eh, adarrak baizik eta sekundarioak eh, dira mm. kontakizun horiek eta orduan ba, ba, niretzako bueno, garrantzi eh, gutxiagokoak eh, eta ba bueno lehen aipatu duan bezala ba kontrastatzeko aukera ez degulako izan bazkenean azkenean eh, ba, gabe ba gelditu dira mm -hmm. eh zera prozesu untana e, alde bakarreko prozesu bat izan da azkenean, desahmatzearena, nahizta parte hartzeak eta ejesteak izan uh, adibidez uh, frantziaren gobernoaren aldetik. ere uh, etaren aldetik untan, uh, zerbait, uh, uh, izan da prozesu honetan zerbait negoziatzeko saia izan presuen inguruan uh, edo, edo beste, uh, etak es... zerbait lohtu nahi izan du, uh, edo ez. Ez, ez, azieratik oso garbi, gainera dokumentu guztietan publikoak direnak edo publikoak ez direnak eta orain liburu honi esker publikoak direna hasieratik e, etaren etaren helburu ez da izan e, ez da izan e, ba bueno, ba, armagabetzea zerbaiten truke, ez? E, elburua oso oso zehaz, zehaztuta zegoen eta bazken urt, bi urtetan gainera, ba banatu egin zituzten e, bi, bi adar ezberdinak bata beraien e, etorkizunaren helburua, hain zuzen ere, ba bueno, gaur egun eta e, eta erakunde armatua aurrera eramaten duen e, barneko eztabaida, bere etorkizunari buruz, eta beste tikan armaga betxearena. Eta oso da gainera, asiera-asiera e, bereziki E, Vatikano, Madri eta Parisera bidalitako gutunetan e, armagabetzearen erabakia erabatekoa dala, eta horren truk ez dutela ezer eskatzen. Gero, nik esango nuke bai, ala, ala ere, ala ere, e, naiz eta elburu hoiek finkatuak egon, baina zera batetan e, negoziatze, negoziatzeko... E, prozesuak edo, edo pasarteak, e, ba, bueno, ba, eta bazuen esperintzia bat alde zaurretik, eta bai eta ere etari laguntzen zioten fundazioak, nazioarteko fundazioak, e, azterdanen dagona eta Ginebran dagona, Ginebran dagona, bereziki. Eta hortarako, bueno, bai, esan daiteke, hortarako ba, badagola era, Era, nazioarteko erabat, bat, e, e, manera bat eta hori ez da bete, ez da bete eta lehenengo bi 3 urtetan bereziki eta Norvegian egondenean, ba, ba bueno, bideo horretatik saiatu dira, ba, gauzak e, aurrera ateratzen eta horrek bai porrot egin zuen eta orduan ba galdeoa kartasuna erabatekoa izan zen, baina zuka aipatu duzun bezala E, galderan, ba, naiz eta alde bakartasuneko bidea izan, baina azken momentuan edo azken e, bi hiru hilabetetan gobernu, frantziako gobernuaren baietza bai behar zuten, e, zinezgarritasuna emateko, alde batetik, bai e, frantzian, espainian eta nazio artean eta bestetik ba, armagabetzea gauzatzeko, ez dira e, pasarte edo pauso errezak izan, baina azkenean horrela izan da. Edirki, ba, Euskal Bide berezi oren kontakizuna, ahmaka Euskal Bide aliburuan irakur daiteke, gara media bazketa txalapartak argitaraturik, iru izkuntzetan gainera, e, nik uste, bai, momentu bai, berean, e... autu hori? Bai, e, Frantsesez e, gaztelaniaz eta eta euskeraz, bayonan izango da aurkezpena, azte honetako ostiralean, eh e, e, izan zen aurkezpena aurreko astean eta badatosen astetan egingo da beste aurkezpen bate Madelen eta beste horren beste egingo da Parisen eh Mapiriaren bukaeran edo maietzaren hasieran Iñaki egaina beraz milesker gure galdei erantzunik eta pasaigunon enverdin